Because hey motherfucker. See, the party raised Not the face! my You can't handle the truth. What the fuck did I do? Då är vi tillbaka med en ny säsong av Spoiler Alert yeah. Med mig Kristoffer Jonsson som alltid har varit här Men vi har en ny co-host Christian Wikström eh, Men du har, ju, du har ju faktiskt varit med som gäst <skratt> <skratt> Flåsmicken <skratt> flås Flåsmicken, jag ska försöka låta bli att andas Ja, jag andas inte så mycket eh, Men sen har vi också våran alldeles egna praktikant. Johannes Melander. Yeah. välkommen, välkommen. <laughs> Tack så mycket. Det är fast det är inte din första radiodebut faktiskt. Jag har varit med i USR tidigare i ett punktprogram. Ja, men det var många år sedan. En gammal man. <laughs> gammal gammal gamet. Gamlegemet. <laughs> Jag tänkte bara säga snabbt för de som lyssnar att det blir ju lite annorlunda spoiler alert det för blir det. Eh, vi kommer inte trasha lika hårt. Som vi gjort förut Men vi kommer däremot Ändå snacka mycket film Men även snacka lite serier, serier tv-spel Och comics typ Ja, helt enkelt Men vi kommer nog köra några Trashing avsnitt också mm. Oj oh, ja framöver. Det Ja, det, oh, många, oj, oj. Många, det finns många dåliga filmer <laughs> där ute det, det, det gör verkligen det. Som måste många Nick Cage och handskas med. som är. inte leka med det. Har ni gjort någon gång Ghost Rider? Ja, vi, har kört, jo, vi har kört Ghost Rider en gång. Mm. Men inte tvåan. Nej, vi har inte kört tvåan. Den, ja. Ja, den. Det fast det finns ju många hans gamla ja, Dead Deadfall. Dead FUUUUUUUCK! <laughs> <laughs> Och så... Där har du ju många one-liners. Ja. <laughs> Dra en. <laughs> Det, han kör ju... Am I a retard? Yeah, am I fucking retard now! <laughs> <laughs> <laughs> alltså jag aldrig tyckte om Nicholas Cage. Det är väl kanske av en anledning också men... Ja ja han, Vad var det han hette? Han från Simon Hallberg Nej men vad heter han? Han från Big Bang Theory Som mm. du visade för mig mm. Ja han, han imiterar ju Nick Cage Ja är han Det är sjukt roligt Extremt set, Extremt lik också Are you bitches? It's all for honey Ja, kör, ja det är ju från Wickerman. Mm. Den är inte att leka med Men sen har vi också När han kör Han ska säga Typ till någon tjej att du måste, du måste, you have to put them in my alphabetical order. You know, A, B, C, D. Och så du ja, han ja, upp ja. hela alfabetet. <laughs> <laughs> Jävligt är alltså. Ja, fan, han flyttar ut. Helt enkelt. Men jag tänkte, ska vi gå in på lite filmerna? Ja, vi tar väl sommarens höjdpunkter. Vad, vad var det för filmer som kom? Alltså temat, den här... Eller senaste tiden är ju under Jordens undergångsrullar Det är ju verkligen det, verkligen eh, Vi har ju först World War C. Ja, som... med Brad Pitt Brad Pitt och sin scarf och ja, jo, Som South Park gjorde en Har du sett det? <laughs> ja, jo, jag har sett den där riktigt <laughs> <Nej>. <laughs> Så South Park-versionen och, och vi har Vad har vi mer? Vi har Ja vi har This is the end Det är ju just, ja, lite just, ja. spoofig film När typ Seth Rogen Alla spelar sig, själv alla spelar sig själva mm. James Franco Danny McBride mm. Sånt där eh, Nej men då så har vi ju eh, After Earth Med eh, <laughs> Smith s, ja, Will Smith och son <laughs> Har du sett den? Nej, jag, jag, jag har blivit avrådd och jag har tagit åt mig Jag såg igåret. 20 minuter av den igår. Mm, mm. Jag gjorde det. Ja. <laughs> Sen slutade du se. Ja, jag satt och knät ihop näven och, så och direkt la... <laughs> varje gång Will Smith unge, vad han heter? Jaden tror jag. Ja, Smith, för de är ju så jävla roliga i den familjen också, för han heter Will Smith dottern heter Willow Smith. Ja. Uh, Willow? Ja, uh, och så uh, frun heter ju Jada Pinkett Smith och son Jaden Smith. Alltså, det är så här. När kommer Raiden-Smith? Jag inte. Det är inte. <laughs> Eller Wayden, det blir som en blandning av Will och Jaden. Eller såhär. <laughs> Waden. Ah, ja. Wiken. <laughs> Wiken-Smith. Berätta varför du knöt näven. Ja, varför alltså. du så arg? Anledningen är ju att så fort eh, Jaden-Smith öppnade käften så hade han typ en dialekt som inte finns någonstans på denna jord. Och det är bara han som har den dialekten också. En dialekt alltså, alltså? hur han talade ja, helt enkelt? Ja. Okej. Okay. Alltså det är som som att han har... Jag vet inte. Alltså, men för Will har ju inte den här dialekten i filmen. Alltså när Will snackar då är det ju... Alltså, jag har ju bara sett Karate Kid med den här... Genuiden. Jo men alltså han, det är bara i den här filmen. Han har inte den i Karate Kid. Okej, ah, okej. Okay, okay. ja. Så att jag fattar inte varför han har... För Will, Will Smith har ingen dialekt i filmen. Och han spelar ändå hans farsa. Mm. Men sonen har ju världens weird-ass dialekt. Ja, alltså jag bara hört att... It like this, <laughs> ja! Typ sådana där, man bara, what? Det är om, en blandning han, av... Han, hans panna är alltid rinkad också, det tycker jag alltid. Ja, han alltid kör ju alltid den här looken. Ja, nu, nu kan inte lyssna och se, men tänker er att han... Ja. Mm. <laughs> <laughs> vi, tar en, vi tar en bild sen, lägger upp på Facebook och allt sånt. Vi vi en sån en split screen bild med ja. mig och Jason. Ja, det har ju typ Steven Baldwin. Ja. <laughs> Hela det skit så att. Ja. ja. ja. Och sen och sen ja. har vi även eh, Cornetto-trilogins. Ja, ah, sista filmen ja. Cornetto-trilogin. De som inte vet vad Cornetto-trilogin är så är det ju alltså vad heter de Nick Frost, Simon, Simon Pegg. Pegg och vad heter han Edgar Wright tror jag det som skriver mm. och regisserar. Uh, det är första var ju "Sean of the Dead". Precis. Jag tror det var jordgubbs smak. och <laughs> med det. Ja, och ja. andra är ju hotfass. Uh, hot ja, och då precis. var det typ uh, ch någon choklad eller någon sån där nötig. <laughs> har du sett World's End? Nej, jag har inte sett den. jag är råtaggad på den Ja, mm. Jag är också peppad. Jag tror att den kommer vara För de visar ju här i Umeå de alla tre filmerna på biografen SF. Ja. Så om alla inte sett den så ser det. Det kan vara riktigt nice alltså. Mm. Gör de det? Ja, Nej. alltså de, de visar Shaun of the Dead. Och de visar det Hot, hot fast. Fast och, och sen sista. Fan vad värt. <laughs> ja. Det är ju betydligt bättre än de senare... Typ, vad heter de då? Uh, Lucia... Lucia... F Lucia, Wakan. Lucia Wakan, Ja, precis. Kör, uh, natt... Exakt, Not för då brukar det alltid vara Aha. typ någon skräckfilm Någon komedi Men mm -hmm. på senare år har det ju bara varit skitfilmer yeah. Jag lovar att det kommer vara Grown Ups 2 I år okay. Om, Alltså den med eh, Adam Sandler och han Kevin ja, Vad han ja. heter Han från King of Queens mm -hmm. De här otroligt otalangfulla Skådisarna <laughs> Speciellt av Adam Sandler, för fan Jag klarar inte Nej. av Adam Sandler Jag kan ju bara spela Efterbliven ja. Han är ju Efterbliven <laughs> Ja, det är ju så Ja Alltså, Han är ju som alla sina likadana i alla roller. Ja, oh, det ja. skriker Vad är det? Alltså så låter hel. Alltså, det är ja. ungefär en film med de Så blir det när man är rik och skriver manus själv. Ja. Ja. det är ett problem, alltså det, det, det, det, problem. Går, det går inte ihop så. Alltså. Och sen har vi en uh, mech, mecha film. Mecha film? Pacific Rim. Ja, just det, den. Men vill, är det en undergångsfilm? För det är väl typ värsta super Ja, det, det kanske inte är just så Men eh, Det är ju ändå att, eh, vad ska man säga Jordens undergång ja, är, jo, det är sant. i närheten av Förstörelse helt enkelt Är det Kärning Tatum som är med den? Nej, det är någon annan random snubbe okay. Jag gillar din Kärning Tatum förut Nu gillar jag Channing Tatum Efter att du sett den i This is the end. Nej, han är inte med den <laughs> Jo, <Va? laughs> jo det är han har inte sett den Men jag har, bara, jag har bara sett 60 minuter av This <laughs> ah, is the end. Alltså jag kan, för kan råda det. alla som lyssnar att riktigt, riktigt rolig. Ja, av det jag sett så är ja. det skitroligt. Du, du kommer få se en sen längre fram i okay. filmen, så se klart, jag ska han, inte spojla honom. Han blyga det. öron. <laughs> Bly, blyga öron? Helvete vilka öron Channing har. Nej, jag hade inte tänkt på det. Va? De tar ju upp en tredjedel av bilden. <laughs> Just där är han som kort bit så jag, jag han inte ser, men jag ska kolla upp. Jag vill gärna se att han är 3D. Ja, ah, jo Direkt han vrider på som han backar Wow oh, Örat kommer öra. svingande blå, En blodbagligt direkt <laughs> Så har de satt ut såhär Vindmaskiner Så blir det som en vindpust så Väder öron Flaxar lite sådär i toppen <laughs> så där. Nej, men Man of Steel var ju oh, oh ja. Och den tyckte jag ändå Äntligen har de lyckats porträttera Stålmannen bra Ja, ja. Det, det var vissa saker Som jag tycker att de, de, de Missade en del Jo, äh... men, men det är ändå den bästa Stålmannen hittills ja, o, o, ja, o, Det kan vi vara nöjd med Den från 2006 var ju slut. Tänk, tänk om det, Ifall det hade blivit så att, alltså, där När Tim Burton höll på att göra Batman-filmerna Så hade ju han tänkt göra Stålmannen också Och då hade han ju castat Nicolas Cage Som Stålmannen <laughs> Det ja. finns alltså bilder. Eller Janne Dupp. Nej, ja, ja, men ja, så alltså, ja, han, han hade. Han, Cage var redan kastad. Det finns bilder på när Cage har. Ja, just det, jag har sett. Har Stålmannen, outfiten och allting. Det mm, var under tiden det. han hade långt hår. Jag kan ta fram en bild. Men du ska han få fixa se. Jag det med sitt hår egentligen. Stålmannen har Nej, ju stålhår. Han du har ju inte den. Cage. <laughs> Nej. <laughs> men Cage har ju så my mycket peruk nu. Han mm. har ju det. Du ska få se alldeles strax. Här kommer alltså en bild på Cage i outfiten. Nu kommer inte folk se det där hemma. Jag kan lägga upp en bild sen. men Det är helt sjukt hur ful han är i den här. Kom, kom och kolla. Det jag. Jag kommer. Ja. Jag ska se. Ser du? Ser du? Alltså, det där ser ju ut som att det han... Det ser ut som ska... en vaxdocka. Kan ja, det är alltså, helt <laughs> sjukt. Alltså, helt likblekt. Alltså det är alldeles så mycket hår han har också dessutom. Ja, men då... De... Det... Så. är lite halvsnettes Jag Det är bara lite buffalo bill. Ja, det är fan det. Det saknas den här Goodbye horses. Spoiler alert. Sen Lone Ranger var ju en stor Disney rulle som kom. Jag har faktiskt inte sett den. Jag såg den och jag var lite så här orolig över vem vem de är riktade alltså vilken åldersgrupp den är riktad åt mm. eftersom ibland är det så cheap jävla campy humor i den filmen som barn skulle tycka jätteroligt. Mm. Eh, men och ibland då är det typ alltså det är en kille som äter ett rått hjärta. Och bara sliter ut ett hjärta ur kroppen och tuggar i det. Det låter inte så barnvänligt. Det är inte så barnvänligt så mm. att jag vet inte vart de Vad är den rated då jag tror att den är typ 11 år Ja, sådär. PG. Ja. Shit, alltså. <laughs> det det, det fin, ja. alltså. Det är alltså ju för ja, I början av filmen är bara, ah, men det är så Disney-aktigt och ja, roligt. Det, Johnny Deppit. Ja, Johnny Deppit. Mm. <laughs> <laughs> <Johnny Deppigt. laughs> skuttar de omkring och deppar lite. Ja, nej, men det var ju, aha, han spelar ju exakt samma karaktär ja, som det, han gör i. Det. Pirates of the Caribbean eller Caribbean eller hur fan folk uttalar så är det Caribbean, jag har, mm. sig, jag har hört Caribbean, ah, att det ska vara det är tomato, tomato. ja hur som helst yes. är det inte den den uh, alltså den är helt det är en helt så här popcornrulle liksom men samtidigt som som film är det väl ska man vara kritisk så är det ju mm. kanske inte den bästa rullen mm. som gjorts på år och dagar Ja, ni ni är varnade lyssnare i alla fall Det ja. eh, Just nu däremot jag, kan jag bara säga att Escape Plan går, har, kommer väl gå på bio nu snart oh, Med Arnold ja. och Sylvester Stallone Tunt Alltså den skulle jag jättegärna säga jag har, har ni sett någon av Expendables-filmerna? Jag har sett båda eh, Första såg jag på premiären Och då hade de till och med ett videoklipp med Dolph Lundgren i början När han snackade med publiken Så att han stod och kall. Han var, Fan du ska få höra min Dolph Lundgren Ja, ja, ja, Tror vi är väl Nej men han sen, oh, nej, men Sly ringde ju mig då Frågade om vi skulle vara med i den här han bara, behöver en riktigt stor kille jag kan nita igen, va? Så jag bara sa till den här korta italienaren att, vad fan, jag kommer och är med. Ungefär det sa han. Det här är väl lite Börje också. Den ja. Han kan ju nita folk om ja, ja. någon. Ja. Ja. Har du han och sett den där reklamen när han är med nu? Mm. Han, mm. han ser ut som, alltså... Jag vet inte. Men som att han har bott i sten ungefär. Blyga mm. <laughs> rynker den karna Han är rad. Han är ju Mount Rushmore. Ja, ja. <laughs> det är 500 skador liksom. Bara i fejan. Ja, skulle vi göra ett Mount Rushmore i Sverige med Börje Salming behöver man inte hugga mycket i sten. alltså nej, nej, nej. Det är bara <laughs> ja, det är bara Men i Skriplän kommer det väl handla om att de... Arnold är någon slags konviktad ja, Och Slice guard. ska typ Han kan brytas ut ur alla fängelser Han ska visa att, typ, gör att era fängelser Är inte säkra Så mm. kommer man in i det fängelset Och då behöver han hjälp För att ta sig ut mm. Ungefär. Men den kan, alltså det är macho det, är det, ja, jag bru det brukar vara det med de där killarna ja Och det är det som det sådana filmer de ska göra mm. Mm. Liksom. Det, det är inte, det, ja. Jag vill inte se Arnold i en drama <skratt> Nej, junior var ju så där liksom. Jo. Men det är ju mer <skratt> en komedi som ner komedi ner. som jag tyckte, alltså. tyckte jag var komedi, direkt som ja. gammal komedi. Du grät Aj. inte lite alltså. Nej. Inte ens lite. Ja, men det går ju inte. It's my baby. No det... <skratt> <skratt> Jo, jag vet. Det är en komedi. Ja. Garden <skratt> Jappa En komedi med lite piano stycken. Ja, <skratt> precis. Mm. <Men> det... <skratt> Och sen ja. har vi även eh, Carrie Ja, remake av Carry. Det är en klassiker. Ja, det är en riktig klassiker som... De har börjat göra remakes på de här gamla skräckfilmerna. Mm. Alltså. Eh, Evil Dead var ju nyss. Ja, mm. Curse of Chucky kommer, har kommit tror jag. Eller kommer. Men ja, Jag trodde det var bara en ny Chucky-film. Jo, det är ju det. Men alltså, man kan ju ändå tänka att det är någon slags remake i alla fall. Ja, de, den de gjorde ju fredagen 13 för, för några år sedan. Ja. Det var jag och Johannes såg och på bio ja. ihop. Precis. Ja, hand i hand. Mm. Ja. Det var mysigt. Det var mysigt. Nej, men den blir ganska rolig för att se om de gör den På något nytt sätt för typ, mm. men jag, alltså, ja, jag var lite besviken Jag var lite besviken på Evil Dead Ja men jag tyckte de gjorde om den lite för mycket det, ja. Den är helig för mig Den filmen så Jag, vet inte. jag köpte inte riktigt det där Nå Någon tjej som ska på rehab ute i vildmarken Nej så alltså. Låser de in henne fast hon påstår Att det händer en massa helt sjuka grejer ja. Vår generation kan inte göra det För vi har sett för mycket film ja mm, Så jag, tapp, jag tappar lite trovärdighet där. Okay. Jo då hade det nästan varit bättre att de gjorde en Helt egen film med en liten nick Åt Evil Dead mm. Kanske som en homage mm. Eller vad man ska säga Istället mm, för att precis. göra en remake och ändra för mycket i Men det, så... var ju, det var ju samma producenter och... Visst var det så De som hade gjort första Evil Dead Ja, men Bruce Campbell fan inte med i filmen, då vet <laughs> <laughs> jag. Han ja. ja. <laughs> Army of darkness. <laughs> Har ni sett filmen som heter någonting med typ Bruce Campbell? Ja, alltså. När han spelar sig själv. De ja, ringer så... han. Han spelar sig själv som avdankat skådis. Ja, alltså. som typ mörda Eller alltså, som jagar typ eller är det inte så att han jagar typ Jo, monster, det är en stad som ringer han för att de har väckt upp någon ancient uh, Chinese demon eller något <laughs> sånt där. Så måste de blå på, vem ska vi ta? Vi måste ju ringa Bruce Campbell. <laughs> ja, Fy <ja, ja. laughs> fan. Det är det låter ju skit. helt underbart. Mm. Ja, det är jag ska kolla. Ja. Nej, men äh, från de, de som har varit men äh, de som kommer mm. är jag jävligt taggad på. Bland annat remaken på Oldboy. Mm. När vi liksom snackar remakes. Oh ja. Johannes såg ju den nu för några dagar sedan. Mm. Alltså originalet. Första mm. gången. Ja. Den är riktigt bra. Den är bra, men jävligt skruvad. Ja, ja. Men vad, vad tror du, har du hört någonting vilka som, vilka som spelar? Ja, alltså, det är ju... Åh, vad fan är han heter? Han är från No Country for Old Men. Josh Brolin. Josh Brolin. Ja. han gillar ju. Han, han spelar ju huvudrollen. Okej. Okay. Eh, och de har ändrat att han sitter 20 år Istället för 15 Det är typ det enda Känns lite ah, Men det är Spike okay. Lee som regisserar mm. Och Spike Lee har inte gjort något dåligt Känns det så Nej, inte mycket det är ja, okay. det, jag Älskar Spike Lees rullar Och jag, när man kollar på trailern så Den, verk, den ser ju skitsnygg ut Han Aha. leker med färger ganska mycket också tror jag. Mm. nice Och så George Brolin är här som, så, som så. Han, ha, han har ju lite att leva upp till För den originalet är ju riktigt snygg Alltså Snyggt, jo, det är... snyggt filmats, ja. snygga färger, miljöer och så mm. vidare. Det är, musiken. det var ja, det var i början till trilogin den Oldboy också. Mm. Förstänner det ju Mr. Vengeance och mm. Lady Vengeance är efter. De har inte jag sett. Nej. Jag bara, jag bara sett Oldboy, Så jag inte tänkt Aha. att det funnits någon så här. Nej, där. men de andra är också. Jag tror han som spelar huvudrollen i Oldboy är med i någon av de andra mm. Vengeance fast inte samma karaktär då men alltså. Okay. Uh, han är ju även med i den här I Saw the Devil. Mm. Den är bra. Ja, och riktigt skruvad där också. Oh, ja. Nästan ja. Okay. börjar Salming när det gäller streck på <laughs> alltså, alltså. <laughs> ska jag inte här. <laughs> Nej, Så ska det spoilarna mer. Se filmen. Ja, är... Nej men den den var den var... Nej, men så att den är jävligt taggad på Olboys mm. alltså, det... mig... som Så jag undrar om man kommer göra de andra filmen också. Det skulle vara ganska häftigt. Ifall han gjorde det Ja bara så... det blir bra liksom. Ja. Och så Hobbit. som, Vad var det? det var det någon extended? Ja, det alltså det kom en extended version nu för första filmen den 15 november. Så kommer. Och om ni har tänkt på vad, hur de tre första Sagan Ring i filmerna var, så kom det väldigt mycket extra på de här extended. Bara det att sista koning, Koningens återkomstfilm blev fyra timmar totalt. Ja. Från att den var typ tre timmar och tjugo minuter. Hur långt kommer den här vara då? Jag har ingen aning. Men eh, ett tips. Och det sen, var ju långt. Men den var väldigt långt. Så men nu sen... blir den längre. <laughs> det blir ännu längre. Men sen har vi ju tvåan som kommer nu i december. Ja. När ja. vi får... Jo, men alltså jag såg ju... Jag har sett Hobbit på bio. Jag tyckte den var väldigt underhållande. Mm. Uh, jag... Och så var det... det är ju något speciellt. Den är filmad i typ 48 frames. Ja. Eller vad det är. Ja, precis. Per F sekund. Ja. Okay. Uh. Så att... Uh... Den lite han, sa, ja, han sa att det tar typ 10 minuter att, vä att vänja sig vid det. Mm. För i början kändes nästan som att de gick lite... Alltså som att man hade snabbspolat millimetersekunder. Ja. För, för mm. att de rörde sig lite för snabbt. Så att det var lite overkligt. Men man vände sig ganska snabbt ja. vid det. Mm. Fan, nice. Och en av, dem ändå att, alltså en av de få otecknade, eller vad man ska jag säga, icke-animerade filmer som jag uppskattar i 3D. Mm. Okej. Okay. Inte som... Den där jävla Clash of the Titans. Satan, vilken ripoff det var på den 3 d Ja, förstår det. Och den var inte ens bra gjord. En gång då skulle det stå en Pegasus-häst. Då var det så dålig fokus och så det såg ut att det var två hästar som stod i varandra och flaxade sig. Abomination! Nej, men det var inget, ja, inget 3D-effekter. Det var ju bara en film som de hade. Man bara ja, betalade extra för 3 d liksom. Ja. ja. Och, och så har vi som sagt... Nya jönsson -Ligan. Remake på jönsson -Ligan. Får man göra det? I <laughs> Sverige? Ja, alltså, i Men jag tror ändå Jag tror det kommer bli häftigt Alltså, jag gillar ju Torkel Pettersson han, ja. ska ju äh, han ska ju spela mm. Dynamitag Han ska spela spela Dynamitag Och så har Aha. du tagit tillbaka Karaktären Rocky Finnen Alltså Alkis-Finnen Ja Benkalkisen ja. <laughs> Man behöver ju en sån Då får man till det Ja, men då kommer det ju vara En tjej som ja. spelar Rocky typ. Precis så att men, det, de, de kommer... Vem är det som spelar eh, Sicka nu igen? Jag vet faktiskt inte, jag kommer inte ihåg. Enda, jag såg bara tolken Pettersson, och jag var yes. Det var det ja, enda jag kunde tänka mig som dinamilitar i arbetet. Liksom. Ja, men han är bra. Ja. Det tycker jag. Han är riktigt bra. Ja, men verkligen. Uh, nej, men så att, så att, uh, den ser jag fram emot som fan. Jag, kommer, jag vet inte vem som regisserar den heller. Men jag vet inte om hur långt bort den är heller. Jag tror att de håller på att spela in så det här kanske mm, blir som man är för sig. Precis. En, en grej som jag bara tänkte hoppa tillbaka till hobbit lite snabbt. Vi kommer ju uh. se Michael Persbrandt där. Ja just van. Han det, är med den. Får inte glömma våran svenska. han ja han är ganska Han är B.O Eller vad man uttalar. den där shape bra. Bra. Eh, någon, någon typ gubbe i skogen som kan bli en björn Ja, är han en hamnskiftare, som man säger på svenska. Aha, ja, det är ja, Hamnskiftare ja, det, heter det. det. var nytt för mig. Ja, det var nytt för mig för jag började se textade True Blood. Mm. <laughs> det filmte. Ja, nej, men det heter, jag tror det heter hamnskiftare. Hamn. Ja, jag som, förstår som inte in, varför som min hamn båtar. Ja. Hamn. Hamnen i Holmsund. Märkligt. Det är blir det hans typ amerikansk debut. Ja, de här... tror jag det. jag tror inte han har varit med någon annan. Han har ju försökt slå sig in på Ny... marknaden ganska Mikael Lykvist har ju varit med jo, som med han har ju i Bond och i... Mm. Och... Ja. och så var han med i Europa Report, någon så sci-fi sci film som gick nu under våren tror jag. Ola Rapasso ju var det. Ja. Ja, ja. Var det. Men, det men det är väl Mission Impossible han var i, inte Bond. Ja, förlåt, jag förlåt, var i Bond. Ja, var i början av Bond och han som spelar sett ja. i heter de då? Val nej, är ju inte för vad Nej, men Johan Falkvillmen, Falk han mm. är ju med i en liten roll i för han och Ola Rapass slog slogs mm. ju om om den här rollen som Ola Rapass fick, men då fick han ta typ någon skurk <laughs> okay. i typ bakgrunden som blir skjuten. Ah. Så han är ju också. Så det är två svenska med. Okej. Okay. Jo, för nu när, när vi ändå pratar om svenska, alltså skådespelare, vi kommer ju få en reboot av RoboCop. Ja just fan. kina man. Ja. ja, kin ja. Det Har du sett det? Eva Soffa. Nej. När Eva Hamilton <laughs> <laughs> intervjuar det är ändå typ kulturschefen på SVT <laughs> som eller <laughs> okay. Tungt. Som intervjuar eh, intervjuar <laughs> och hon bara Och du kommer ju upp i den här nya filmen uh, Robocop Han bara, nej uh, ro Robocop ska jag vara med i, Eller Robocop ska jag vara med i uh, Robocock Det är en helt annan film <laughs> porfilmsvarianten. Det <laughs> <laughs> Det är den finns säkert någonstans, det bara googla. Ja, alltså och sen bara trailern visar att han från hur Robocop var silver eller vad man ska säga, han ja. var en typ någon slags blå färg när han blev svart. Ja, jo han var väl, jo, men han var väl kromad för lite. Ja, det var precis kromad. Jo, det bara, make him nej, make him cool, make him black. <tryck> svart är coolt. Ja, ja svart ja. är coolt. Svart är allt det. It's slimming. Ja. Mhm. Mm <tryck> det de tänkte. Ja. Men det här verkar ju typ, nu verkar ju som att han kommer slåss mot en hel armé av andra RoboCopisar. Ja. Vi får, vi får väl se hur. de de la ju ner den. Filmen har jag för mig att de spelade alltså började spela in men producenterna drog sig ur. Det så att de så. Ja, den höll på att gå i i soptunna på plus ungefär. Oof. Men då kom det in nya nya producenter och Nya pengar Så då fortsätter de inspelningarna Det var ju därför mm. Den var ju egentligen planerad Till hösten i år Typ mm. Den var ju planerad Skulle komma i år Fast det, nu var det ju ett år uppskjutning. Mm. Ja Vi får väl se hur enkelt du, hur, hur det kommer lösa sig ja, Men nu helt. verkar det ju ändå vara på G men ändå släppt en trailer liksom. Och det är vi glada för Ja Jag får se alltså, jag har, jag har. Den är ju svart Ja den är ju <laughs> Kan en, du hantera det Den är ju cool som sagt ja. Men jag tror inte, alltså jag vet inte jag har, jag, jag har inte så höga förväntningar Men det är lika bra för då kan jag bli positivt överraskad Precis Det är sämre att jag, jag skulle tänka om jag skulle vara lika taggad Som jag är på typ Oldboy mm. Remaken och så, skulle, tänk, och så ser man Robocop med den inställningen Så bara nej, det var inte så bra ah, Det kan bli dåligt för ja. Nej men sen också Jack Ryan film Kommer ny Det är ju han från, han spelar Captain Kirk han. Aha, han. han ska spela. Tidigare var det Alec Baldwin som spelade Jack Ryan. Det mm. här som Ford. Och Ben Affleck ska spela. Ben Affleck. Batman. Ja, nu kommer vi på det också. Ja. Om, all, om inte ja, Jag antar att det är ingen som har missat den nyheten egentligen. Nej, det om, är jag men... tror inte. <laughs> det har blivit lite riktigt jävla ja, skrik att <laughs> Ben Affleck ska ja. spela ja. den nya Batman. Och jag tror en, jag, jag, jag är den enda på hans sida. Mm. Mm. Det är bra att han har en vän. Ja. <laughs> Uppe i Union. I Union sitter en svälj. vän. <laughs> sitter och sänder radio på onsdagar. Det är ett den här er, erkännande för att komma från dig. Ja. Så mycket film som du ser. Ja, det är helt bra ja. som, som du har sagt tidigare, Kristoffer. Det sa de ju samma sak om Heath Ledger som Jokern. Precis. Och ja, nu, nu är alla kåta på honom. Så. Ja, han så. gjorde ju ett enastående Vet du, vad ska man säga, prestation som, som ja. joken. Liksom, ingen hade ju kunnat göra det bättre. Nej, verkligen. Ja. Nej, men också Anchorman 2. Är, det är ju det sista jag skulle säga. Jag har faktiskt inte sett Anchorman. Det var ju inte bra gjort av dig. Jag har du sett den? Ja, jag har sett den? Ja, sett den. är så bra. Alltså. Jag älskar den filmen. Men det är därför den driver mig så jäkla mycket. Alltså, den driver ju med hur hur man. Alltså, hur, vad manlighet är liksom. Ja. Det blir manligheten blir så jävla tantig Jag är överdriven. Manlig ja. fåfänga. Ja, precis. Ja. Ja, parfym som Det är gjort av puma, eller Ja, puma-typ puma, urin eller någonst där där. Men det, det är så här pheromones i det. Typ tar de på sig. <laughs> så det så luktar, luktar puma-piss-typ. Spoiler alert! Jag tänkte bara säga. Att två av de bland de bästa serier jag har sett i alla fall har ju slutat. Och det är Dexter och mm. Breaking Bad. Breaking Bad. Mm. Rest in peace. Ja, och nu är det så här: vad ska man se nu? Alltså, kommer det komma någon serie som slår det här? Det, ja, det Alltså, jag har jättesvårt Jag börjar se på Marvel Agents of S.H.I.E.L.D Men alltså, jag nappar inte det är... Jag har inte velat se något av det Nej, alltså... Jag, jag avrådar Jag tycker inte det än så länge har varit något bra Då det... ser jag hellre Supernatural Med Dean och Sam Winchester <laughs> Som slås mot spärken Hur mm. mm. många säsonger är det uppe nu? Typ ah, men gud, Hur fan klarar den sig så bra? Ja, därför att det är två hunks ja, det, är, De det. Med är ju snygg Ja, de är väl och Sam är ju Nerbruten Han tittar ner hela tiden Och är väldigt ledsen Och, och, och medan <laughs> din han är med hey, uh, wah, wah, Så pratar han Så att de går ju väldigt bra ihop på det sättet <laughs> ja. Nej, men, Komplettera, ja En macho Och en känslosam Så att det är ju något för alla tjejer Det finns ju bara två, sty två typer av killar För tjejer <laughs> Det är macho eller känslosam kille Men de ska vara typ ändå alltså utseendemässigt Ganska lika Ja, jag mig. Nej, de är väl inte så Jag tycker Än inte då? de är lika En kör ju sin typ lite längre hår Förut körde hår han den, den, den. där McDonalds-frillan Du vet den där m Ronald McDonald 90-tals ah, m, <laughs> nej, m, ja, ja. 90 ah, m 90 man hade Nick tals. Carter oh. Nick Carter-rullen där nej, men, nej. Hage ja. <laughs> <Bars>. <laughs> Liam Norberg ja, så. Den, den körde han ja. Sökarna Liam ja. Eller Örn, ligan Liam Just det Mm, men förutom just Supernatural då, Alltså Nej men jag äh, kommer... det kom, Mob City är en serie som kommer Okej, okay, den Som kommer handla mycket om Alltså maffian på typ i Chicago 30-talet, 40-talet okay. Jag tror att det, Eller om det det kanske till och med var 50-talet Okej, okay, är det någon uh, äh, Han som spelar Shane i The Walking Dead Är han med? Spelar huvudrollen, han är väl någon någon FBI-agent sånt Spännande Så att, den ser jag fakt fram faktiskt fram emot mm. Det gör vi ja. Järligt, Men nu okay. finns det ju en annan Mafia-serie Fast den utspelde sig dock på 20-talet mm. Det är ju Boardwalk Empire Som jag har blivit ombedd att se ja, Men som jag, jag har inte gjort den. Jag tycker det är en, en Jag gillar att Steve Buscemi Buscemi Buscemi ja. Buscemi Buscemi Buscemi Buscemi, Buscemi. Buscemi. Buscemi. Ah. Buscemi. Buscemi. Säger, de, säger han i fall. Ja, då litar vi på honom Jag följer han du följer han Okej Nej men Hur som helst Alla vet vad jag menar Men han har ju alltid Alltid Han har ju alltid fått De här Vad ska man säga Typ B-rolls Ja Comic relief Typ grann. Exakt Typ aldrig haft Huvudrolls Eller huvudrollen Har han som aldrig haft Han bara glider in Och skjuter någon Eller Ja Spela Psycho i Typ Alltså Verkligen Hannibal gånger tusen. Ja. <laughs> <laughs> nej, men det är ju så. Och nu spelar det ju... han en slags... Han spelar ju eh, Nucky Thompson som är en eh, ganska framgångsrik typ politiker mm. och affärsman samtidigt som han dabblar mycket i inom alltså organiserad brottslighet. Han är redigt korrupt. Ja. Okej. Okay. Så att... Eh, och, han, nej, men den är, den, och så är det mycket sån här... Flapper Om du vet vad Flapper är Nej Jag har ingen aning eh, Det är ju typ Har du sett uh, The Great Gatsby-filmen Som kom nyss mm. Den stilen alla brudar har där Det är Flapper Aha Så det är mycket okay. sånt mm. Mm. Ganska Ganska Jag gillar den stilen Flapper <laughs> okay, nice. brudar, De brudar de, de är med Hatsy-tatsy Hatsy-tatsy Ja Mm jag skulle gärna vilja fara på ett flapperparty. Yes, det låter jävligt snuskigt. <laughs> För mig snuskigt. låter flapper som något sånt här. Ja, är ja, men typ. <laughs> Do you like this? I don't like it. <laughs> Say no more. <laughs> <laughs> nej, men det låter ordet flapper på svenska låter ju väldigt snuskigt. <laughs> det det, det, det, det ringer nära till ordet fluffer. <laughs> ja, och det... Och det är ju en Behöver. helt annan grej ja, Det är en helt annan grej ja. <laughs> Det, det vet inte jag Men jag antar att ni vet hur Vi kan Vi kan berätta det i nästa <laughs> låt Paus Ja ah, bra, bra. <laughs> All right det <laughs> <Googlar> så länge <laughs> googla, googla Googla Ni hör om jag vet ja. vad det är sen Nej, Nej. men den, den serien är ju Tycker jag råder att mm. folk kan säga faktiskt Sen har du någon, någon serie Nej som... alltså jag har inte hittat någon än Det, där, det, det, det är så svårt att fylla det tomrummet <laughs> Speciellt av Breaking Bad För det var Ja Ja, det är många, det, kommer, det pumpas ut sitcoms Alla Aha. och sådana här Mycket komediserier pumpas ut också Vad tycker mm. du om den med Kevin Spacer då? Ja, House de, of Cards, House of House of cards. cards ja. Åh, herregud Har ja, den potential? Den har alltså, jag, vill, jag hoppas ju att det blir en som två Men det måste det ju nästan bli Visste det Netflix? Ja, det är Netflix original eh, Precis Och den, den tycker jag är sjukt bra Och den är, den är gjord på Jag vet inte den är så jävla snyggt gjord Men det är alltså David, vad heter han? David Fincher Som gjorde Fight Club mm -hmm. Han är ju typ regisserat första avsnittet mm. uh, Och det är Mycket, alltså det, det behövs alltid en bra pilot alltså. ja, Men också gillar det här att, För han bryter fjärde, fjärde väggen Eller vad man säger mm. Alltså att man Man vänder sig och snackar i kameran Alltså snackar till de som tittar mm. Så man får se vad han tänker så han kan sitta i en konversation och prata med folk i serien mm. Samtidigt som han vänder sig och börjar, mm. och börjar prata med oss Samtidigt som de, de i rummet fortsätter som att ingenting händer Så det är som bara vi får se hans, vad han tänker För han mm. har ju alltid en lömsk plan med allt mm. Men den, den utspelar sig inom Alltså The US Congress, eller vad man ska säga, i Washington Så det är mycket fult oh. spel mm. Och sånt ja, den, Och Space är ju bra mm. Han, han är, är grymt bra hur, hur många det, det har kommit en säsong en Ja, säsong. en säsong Ja ah, men gött, då ska kolla upp det Uh, och det, ja, den är riktigt bra. Annars, annars vet jag fan vad det kommer att vara för serier som kommer? Orange is the new black kanske. har ja, det är, en del långt. Det, ja. det, det är, är lite en annorlunda koncept. Det är också en, en ny det är också en Netflix, Netflix original. Det är det, ok. Uh, som är av skaparna till Weeds. Mm. Som, mm -hmm. som ändå varten den gick ju väldigt bra för. Ja, Weeds, den ja. tycker jag också är riktigt bra, ja, väldigt. Skulle du berätta? Ja, du kan få berätta. Ja det handlar alltså om en naiv blond tjej som i sitt förflutna hade ett gänge med en, en annan tjej som höll på med lite brottslighet så att hon var typ en, vad ska man säga en mjol, en som hon gjorde en gång eh, åt, mm. att, att frakta eh, kokain eller vad det var mm. och, men det var tio år sedan och hon åkte inte fast men nu har den här kvinnan åkt fast och då har med, i och med att hon åkte fast så har Eh, huvudpers vår huvudperson också blivit uppgiven för polisen. Aha. Så hon åker fast för det. Och hon har ju levt sitt liv som vilken tjej som helst. Mm -hmm. Hon har träffat Jason Biggs liksom. Precis. <laughs> American som, Pie. Ja. American Pie-mannen. Mm -hmm. eh, och de tänkte typ, gifta sig och allt är bra. Så hamnar hon i fängelse och är bara en blond naiv tjej som inte alls är med Inom den kriminella jargongen Nej, Det är underbart när hon kommer in i början Och bara I haven't read that in the book wow. bara det är is prison You can't read about this in books Hon blir inte så bra behandlad Hon lyckas dissa Hon som lagar mat i köket oh. Red och Som spelas av Hon som är med i NTSF SD SUV Berätta vem som är knärksmugglaren det ja, det är ju... Dana. Precis, från... från That 70s show. Mm. Jaha. Hon är med och så... Nej, men det är många... Hennes första roll sedan dess, eller vad har hon varit med annars? Ja, jag tror det. Hon har väl gjort kanske några små filmer här. Ja, små inhock. Okej. Okay. Ja, nej. Men, jo, men den är bra. Har du sett hela den? Jag har inte sett hela den. Jag håller på att se den nu faktiskt. Ja. Tycker du den är rätt bra? Jo, jag tycker också den är bra. Mm. Den, är, den är... För den, den har en fin linje mellan... Komedi och tragedi mm. tycker jag. Ja. Nice. Och mycket lesbiska sexscener. Ja. Vi varnar tittarna <laughs> ja. om de blir chockade av sånt. behöver Behöver inte se dem i era små barn, kanske? Nej. <laughs> Ta det med en. Fast det är ju inte. i Det är ju inte as sexscener. Nej, nej, men det är ju våldtäktsscener scener. Jo. Rakt av. As. Ja. Uh, uff. Mm. ja men Absolut, ja, men det är en bra serie eller? Ja. Mm. Den, den, den, den ser vi fram emot Nej, men så att, ja, men Det finns det ju finns, ändå potential det, det, ja, att... det, Jag kom på en nu som har gått Första säsongen nu Bates Motel Har ni sett den? Nej, men jag vet att det är hon som är, Typ spelar kvinnliga huvudrollen i The Departed Har huvudrollen som spelar morsan åt Bates Okej, okay, jag, jag har sett Den är väldigt, mm. väldigt bra Så den mm. kan jag råda väldigt många ser. se Jo. Bara det att men det är lite farligt att vara och fiffla med Psycho. Jo det är ju det, men fast de gör den väldigt väldigt bra. Ja. Än så länge så har den varit, äh, alltså bara det att se hur äh, Bates blir. Jo. Alltså Norman, Norman blir. Ja det är lite Origins känsla. Och <laughs> hur psykologiskt stöd den här ja. pojken är. Det är så jäkla sjukt. För jag kommer ihåg, och... de gjorde ju en remake på filmen Psycho. Ja, typ någon... de gjorde det. Med Vince Vaughn. Spel... Han spelade Norm... Norman Bates. När var det här? Äh, typ, ni... typ kanske början på 2000 skulle jag säga. Mm. Sent 90 okay. till 2000. Ja. Det var ingen hit så. Alltså. <laughs> Nej. Men, där men... du inte känna till. <laughs> Nej, tack och lov att du känner till Den... hjälp. <laughs> För det är ju också, det är fan farligt att vara och hålla på med The Classics. Ja, jo men verkligen. Alltså en sån typ Banbrytande film som Psycho. Mm. Folk som inte ens har sett den vet ju vad Psycho är liksom. Ja, mm. så det, ja. ja Du är ute på djupt vatten Ja, exakt Nej men, ja, men då, då, måste vi, då måste jag i alla fall Kolla Bates Motel det ska Kolla göra. första avsnittet för den är väldigt eh, Fucked up Okej, okay. ja, det låter bra, det låter bra. Det <laughs> vad, har, vad har vi mer nu? Alltså ser du taget nu sitter vi bara så här, det ser just... bara namedropa-serier ja. egentligen Det jag ska säga det är väl att det finns Potential att det, det Verkar vara serier som det är många bra serier som går nu också som inte mm. har, alltså även det är många som säger The Walking Dead till exempel mm, och jo. älskar The Walking Dead. Precis. Jag är ju en stark... Ja, fast, alltså, Komik. Komik. det kommer ju, det kom, de kommer göra en sido mm. Just det, The ja. Walking Dead-sidospår med helt nya karaktärer som in, har ingenting med comicsen. att göra Nej, det ska eventuellt vara en helt annan del av världen dessutom har jag hört. Eh, ja, den ska inte ens utspelas i USA utan det ska Nej. vara... Så det, det, Hoppas det... det blir typ London Ja äh, men jag aktivt. tänker också det där Det blir lite 28 England. dagar senare ja. mm. Det hade ju varit en sjukt bra känsla så. jag Såg faktiskt 28 veckor senare för första gången I typ förrgår ah. Det är bra soundtrack i de filmerna så. Har inte tänker på Men det ja. kanske är, det, det, alltså, det, är bra det kommer vi få höra nästa vecka tror jag Ja. ja men, äh, för nästa vecka Ska vi faktiskt äh... Halloween special Precis det blir mäktigt. <skratt> <skratt> Så att det bli <skratt> ja, Nej, jag tror att ja, men jag tror att, blir, jag tror att det kommer bli häftigt då kommer vi ska vi, ska vi säga att vi kör våra fem favoritskräckisar. Ja men jag men jag tycker faktiskt Så det får vi, vore det vore se. kul. Och, och, och vi... eh, alltså alla som lyssnar nu skicka gärna in det på Facebook sidan om ni har någon tips på en bra Halloween eller av, skräckis av, helt av enkelt. favorit Halloween film. Ja, eh, vi ska man se. Ja precis, vilken är den ultimata Eller de essentiella Jag känner många, fredagen den trettonde Och Halloween Och sådana <laughs> ja, filmer kommer jag ja, Det är. var ju strid mellan nördarna När man gick i skolan Nightmare on Elm Street Var ja. ju med där och sluggs ja, Tampades precis. Nej men det blir nog häftigt Vi kommer inte, inte så det. långt till, är, Det är bara fem minuter kvar av avsnittet det Eller av vårt avsnitt så som inte mycket spel. Men... Nej, jag tänkte precis nämna det med 14 dagar senare. Ja. Jag tänka på det här med Resident Evil. Jag ja. Påminner mm. ganska mycket om det. Mm. Ja, det faktiskt. är så... alltså, spel överhuvudtaget, äh, pff, Snabbis E3 det kommer ny konsol. Äh, ja. PS4 kommer nu i december, även Xbox One. Vad äh, kommer du ha? Vad jag kommer vilja rösta på. Ja. <laughs> men, vad, vad skulle du vilja ha av de två. PS4, PS4 i så fall. Ja, jag kör också den. Men jag vet inte, jag, är inte jag, alltså jag har ju en PS3, men jag är inte så sugen på en konsol just nu, jag är mer sugen på en speldator, uh, så det är mycket så. Jag har aldrig varit en riktig dataspelare. Nej, mm. dåligt på det jag, med. jag Det känns en real tournament när vi är inga no. oh, Det är kvake såklart. För... Det är för mycket joltkola inblandat. <laughs> du måste ju inte sitta och jalta <laughs> Och så svettas ganska rejält. I ja. ett planrum, liksom. My mycket finare grejer. Finnar och tyskar och de brinner av. <laughs> ja, hur man det. Det finns ju en del klassiska videor. <laughs> ungen som slås sönder, tysk ungen som fast det här, man vet inte vissa kan ju vara fake också. Ja, jag är tveksamt också Jag tror han har någon diagnos. Ja, ja. där är det lite extremt. Det är bokstavligt. <laughs> <där. laughs> men annars alltså det kommer en, alltså det är nästa generation som alla pratar om som kommer det här med SS screen 4 Black Flag. Det ska bara vara en öppen värld som man åker runt i båt. Mycket roaming-spel ja. roaming är det. Men det, det har ju varit på, på kart... Eller på på tavlan ganska länge. Ja, GTA 5 släpptes nyligen och jag vet att ni två... Jag B2 har, eller, ja, jag har spelat det. Johannes och tittat på. Jag har tittat på, jag åkte lite motorskyckel och kraschade, sen tog du över igen. Ja, och, och, <laughs> och, jag, och jag, jag, jag har ju bara tillbringat min tid på Youtube och kolla videos och så, så jag, ja. jag, jag är sämst. Ja, nej, men jag tycker att det, det är överraskande bra med, med online-delen. Mm. Det, det, det var en kul överraskning, de sa att det skulle bli en online-del överhuvudtaget. Jo. Så det var sjukt nice. Och... Uh... Nej, men allt är bra. De har tänkt igenom storyn på det där spelet. Och det är roligt att man spelar tre karaktärer och inte bara. Mm. Och ibland är du bara en av de karaktärerna. Ibland måste du göra uppdrag där alla tre är inblandade i uppdraget. Så mm. du byter mellan dem och Det är ganska saker. intensivt spelande. Ja, alltså, nej, men så att det är riktigt bra. Så alltså, det är ju. Ja. Jag, vet, jag det, är vet snygg, att be... det är snyggt, det är stort. Det är bra ja. helt enkelt. Ja. Och du kan göra jättemycket. Och det är sjukt grejer. många easter eggs. <laughs> ja. Alltså det. Är, det är så mycket Jag har i sett, sett någon så här någon UFO nere i havet. Eller ja, vad det, där, det finns ett spöke. Grejer. Och det finns ja. så här mycket... När du gör din online-gubbe så kan du lycka... För du väljer hur din mormor och morfar och farmor och farfar ska se ut. Mm. Och i och, med det, i och med hur de ser ut så, väl, så blir det hur din pappa och mamma ser ut. Och i mm. och med det blir det hur du ser ut. Så, att det, det, det, alltså, det, det, för, så man att... kan mixtra så att man får huvudkaraktären i... Vad heter det spelet? Red Dead Redemption. Att vara din just pappa. Ja, Mars, just det. Ja, det kan man säkert också. Det tror jag också man kan i GTA 3 den gu man spelar där till och med. Ja. Kan man ha som förälder också. Ja. Det, det, alltså, det är ganska nice det. Jo. och så det är ett bra det, spel också. Ja. Red Dead Redemption ja. Ja, det är, ja, det är, det... Det är nice. men eh, de har även i en av karaktärernas hus då är det en bok. På, som ligger på typ hans nattduksbord Som mm. heter Red Dead Och författaren är Clay Morrow Eller vad han heter ja, I, <laughs> nej, Fast inte Clay Morrow Det är ju Sans Wernicke Men alltså men, ja. jag inte, Huvudkaraktärens namn i, i vad, vad heter Marson? Mar ja skitsamma vad han heter Men huvudkaraktären Red Dead mm. Har skrivit på Red Dead Eller ja.